Розділ 8. Пояснення. Наскільки я міг судити, скрізь була така сама разюча розкіш, як і в долині Темзи. З кожного пагорба, куди я вибирався, я бачив безліч багатих палаців, нескінченно розмаїтих щодо матеріалу та стилю. Буйні хащі завжди зелених рослин, розквітлі дерева і високу папороть Тут і там вилискувала сріблом поверхня річки, а далі підіймалося голубе хвилясте пасмо горбів, що танули в чистій блакиті неба. Повсюди мою увагу привертали численні круглі цямрини, здавалося, дуже глибоких колодязів. Один з них знаходився на стесці, що вела до вершини пагорба, куди я вже піднімався. Як і решта... Він був з краю прикрашений бронзою і захищений від дощу невеличким дашком. Сідаючи біля цих цемрин і зазираючи у них, я жодного разу не помітив ні відблиску води, ні відображення запалюваних мною сірників. Але з усіх колодязів долинав якийсь для мене, що забезпечувало мені всі вигоди, але навряд чи зможу пояснити вам, що саме це було хіба лише передам загальне враження від якоїсь автоматично діючої організованості. От, скажімо, поховання. Я ніде не бачив ні крематорію, ні кладовища. Може, вони були десь поза межами тієї округи, де я проводив свої спостереження? Це питання відразу ж зацікавило мене і наштовхнуло на дальші зв'язані з ним загадки. Серед цих людей не було ні старих ні хворих. Мушу признатися також, що мої первісні теорії про автоматичну цивілізацію та про занепад людства недовго задовольняли мене. Але нічого кращого я не міг придумати. А суперечності між моїми теоріями і дійсністю я зустрічав на кожному кроці. Величезні палаци правили тільки за притулок для сну та заїдальні. Ніяких машин чи пристроїв я ніде там не бачив. Разом із тим, усі ці люди вбиралися в гарний одяг, який проте мусив оновлюватися, а їхні сандалі, хоч і нічим не оздоблені, були однак зразком досконалих і вишуканих виробів. Так чи інакше, а їх треба було десь і комусь робити. А між тим, у цих людей я не помічав ніщо найменшого потягу до праці. Не було там ні крамниць, ні майстерень, але не було нібито ніякого постачання. Весь час вони тільки бавилися, купалися в річці, півжартома фліртували, їли та спали. Я не міг зрозуміти, на чому тримається такий лад. А тут ще пригода з машиною часу. Щось невідоме заховало її в п'єдесталі білого сфінкса. Навіщо? На це я аж ніяк не міг відповісти. А ці безводні колодязі? А ці вентиляційні башти? Я відчував, що мені бракує ключа для розгадки. Я відчував, як би вам це пояснити, ну от уявіть собі, ви знаходите напис чистою англійською мовою, де фрази переплелися з фразами, в яких мова і літери вам зовсім невідомі. Ось як на третій день мого перебування уявлявся мені цей світ 800-2701 року. Того ж таки дня я придбав собі сказати б друга. Я сидів на березі і дивився, як на милині купалося кілька людей. Раптом одного з них схопили корчі, і річка понесла його за водою. Течія там була досить швидка, але більш-менш досвідчений плавець легко подолав би її. Щоб ви краще зрозуміли дивну психіку цих істот, я тільки скажу – що жодна з них і не ворухнулася, щоб допомогти бідолашному створінню, яке тонуло в них перед очима й ледве чутно пищало. Побачивши таке, я миттю роздягнувся, кинувся у воду, перехопив його і витяг на берег. Розтерши йому тіло і відновивши кровообіг, я незабаром привів те створіння до тями і з задоволенням пересвічився, що воно зовсім не постраждало. Та про маленьких людей я був невисокої думки, тому не чекав ніякої вдячності. Але цього разу я помилився. Трапилося це ранком. Повертаючись після полудня з прогулянки, я знову надибав цю маленьку жінку. Бо то, виявляється, була особа жіночої статі. Вона зустріла мене вигуками захоплення і подарувала величезну гірлянду квітів очевидно, зроблену спеціально для її рятівника. Це створіння зацікавило мене. Може, мене просто гнітила самотність, тільки я дав їй зрозуміти, що високо ціную її подарунок. Якусь хвилину ми сиділи в невеличкій мармуровій альтанці і весело розмовляли, переважно усмішками. Підкреслена симпатія цієї маленької істоти Тішила мене, як могла б тішити дитяча відданість. Ми рвали одне для одного квіти. Вона раз у раз цілувала мені руки, а я також не залишався в бургу. Я спробував поговорити з нею і довідався, що її звуть Віна. Що означало це ім'я, було мені невідомо, але в усякому разі воно дуже пасувало їй. Так почалося наше приятелювання, що тривало тиждень. А як скінчилося, скажу далі. Віна була зовсім як дитина. Вона хотіла завжди бути зі мною і не відходила від мене. Я навіть вирішив, що втомлю її тривалою прогулянкою, а потім кину, нехай собі кричить та плаче. Переді мною ж стояли нерозв'язані світові проблеми, я прибув у майбутнє, казав я до себе, не для того, щоб гаяти час на фліртування. Але коли я трохи випередив її, вона впала у такий розпач, так несамовито кричала та плакала, що я ледве заспокоїв бідолашну. А втім, її присутність надавала мені чимало втіхи. Спершу я вважав її почуття дитячою прихильністю, і тільки згодом, на жаль, уже запізно. Зрозумів, що значила для неї розлука зі мною. Тоді я не розумів, як багато важить і вона для мене. Завдяки любові, що її ця чарівна істота виявляла, в якомусь надзвичайно милому піднялося, мене трусило від холоду, як то завжди буває на світанку, і я не дуже покладався на свої очі. Нарешті небо на сході почервоніло, денне світло повернуло всьому світові природні барви, і я подався на розвідку. Та ніде не було й сліду тих білих постатей, немов були вони звичайними витворами півтемряви. Напевно, мара, сказав я собі. Цікаво б знати, з якої вони доби. Мені спало на думку оригінальне зауваження Аллена. Якби кожне покоління, помираючи, залишало по собі привиди, казав він, то світ був би сповнений ними вщерть. Згідно з такою теорією, привидів за 800 тисяч років мусило б назбиратися безліч, тож і не дивно, коли четверо з них навернулися мені на очі. Та це був лише жарт, який нічого не пояснював і цілий ранок я думав про ці білі постаті, аж доки врятування Віни не внесло в моє життя певної розради. Напівсвідомо, я зв'язував їх з тією білою твариною, яку сполохав, шукаючи першого вечора, свою машину. Товариство ж Віни, хоч і було приємне для мене, не могло, однак, надовго відвернути мої думки від цих загадкових істот. Здається, я вже казав, що клімат за тої золотої доби був значно тепліший від нашого. Не знаю, що саме було причиною цього. Може, сонце стало гарячішим, а може земля наблизилася до нього. Заведено вважати, ніби сонце з плином часу холоне. Але люди не обізнані з такими теоріями, як, скажімо, теорія Дарвіна Молодшого, забувають, що планети одна за одною – мусять повернутися до центрального світила і упасти на нього. Після кожної такої катастрофи Сонце спалахуватиме з новою енергією. Отож, можливо, яку-небудь з ближчих до Сонця планет уже й спіткала така доля. Та як би там не було, а факт лишається фактом. Сонце пекло набагато сильніше, ніж тепер. Одного дуже гарячого ранку здається, четвертого за мого перебування там, шукаючи притулку від спеки і сліпучих променів сонця, я опинився в руїнах величезного будинку, неподалік від того палацу, де я спав і харчувався. Пробиваючись між купами каміння, я потрапив до вузької галереї, кінець та бічні вікна якої були завалені кам'яними уламками. Після яскравого сонячного світла, я спершу не бачив нічого і просувався вперед навпомацки. Перед очима у мене розпливалися якісь кольорові плями, тому що перехід від світла до темряви був занадто різкий. Раптом я прикипів на місці. З мороку на мене дивилася пара очей, у яких відбивалося світло, що проходило з надвору. Природжений інстинктивний жах перед дикими тваринами охопив мене. Я стиснув кулаки і втупився в очі, що світилися у темряві. Страшно було навіть поворухнутися, Мені спала, на думку, абсолютно безпечність. Очкувала вона чи бігла, дуже низько пустивши руки. Хвилину повагавшись, я пішов за нею до другої купи каміння. Там я нічого не знайшов, але, проблукавши якийсь час у глибокій темряві, натрапив на один із тих круглих, подібних до колодязя отворів, про які я вже говорив. Цей отвір був наполовину прикритий поваленим стовпом. Чи не могло це створіння зникнути в колодязі підземної вентиляції, я почав здогадуватися про справжнє їх призначення. Але яку ж тоді роль у моїй урівноваженій схемі життя-людства відіграє цей лемур? І яке його ставлення до безтурботності цих прекрасних мешканців грішнього світу? І що криється там, у глибині цього отвору? Я сів біля колодязя і почав переконувати себе, що мені в усякому разі небезпека не загрожує. І якщо я хочу розв'язати цю незрозумілу загадку, то я мушу спуститися вниз. А проте я страшно боявся навіть зрушити з місця. Поки я отак міркував, повз мене із світла в затінок пробігли двоє гарненьких наземних людей, що наче гралися у кохання. Чоловік гнався за жінкою і обсипав її квітами. Побачивши, що я стою біля колодязя і, спираючись на повалений стовп, зазираю всередину, вони дуже стурбувалися. Помічати ці отвори, очевидно, вважалося в них ознакою поганого тону, бо коли я показав на колодязь і спробував їхньою мовою запитати про нього, люди ці зніяковіли ще більше й одвернулися. Проте мої сірники їх зацікавили, і я спалив кілька штук, щоб забавити їх. Тоді я знову спитав про колодязь, але знову не дістав відповіді і вирішив облишити їх та звернутися до Віни. Може, вона скаже щось? Думки мої щодо нового світу зовсім змінилися. Всі мої теорії виявилися неспроможні і поступалися місцем для інших. Тепер у мене був ключ до розгадки значення колодязів та вентиляційних башт, і до розкриття таємниці білих привидів. Не кажу вже про бронзові панелі під свінксом і про свою машину часу. Поволі ще досить невиразно ставали зрозумілішими економічні проблеми, які спершу здавалися мені такими незбагненними. Ось який я зробив висновок. Ясно, що цей другий вид людей жив під землею. Три обставини свідчили, що ті створіння мешкають там, звикли до нового становища і лише зрідка виходять на поверхню землі. По-перше, білясте забарвлення їхнього тіла властиве більшості тваринам, що живуть у темряві, як, наприклад, рибам із кентукійських печер. По-друге, великі очі, здатні відбивати світло, звичайна прикмета нічних тварин. Наприклад, кішки чи сови, і, нарешті, явний страх перед сонцем, їхня вайлувата непевна хода, їхня звичка опускати голови, коли на них падає світло. Усе це ознаки надзвичайної чутливості сітківки їхніх очей. Земля під моїми ногами, мабуть, порита була тунелями, в яких жили представники нової раси, вентиляційні башти й колодязі. Порозкидувані скрізь, крім берегів річки, свідчили, як широко розгалуджуються їхні ходи. Хіба ж неприродно було припустити, що в цьому штучному підземному світі і створювали всі ті вигоди, якими розкошувала наземна раса. Думка була така правдоподібна, що я вже більше не сумнівався і почав розмірковувати – як же сталося це роздвоєння єдиної раси? Ви, може, з недовірою поставитися до моєї теорії. Але я сам незабаром переконався, що вона близька до істини. Мені здавалося, я принаймні цілком виразно бачив, що соціальна різниця між капіталістами і робітниками з плином часу збільшувалася. Тут і лежить ключ до розв'язання всієї проблеми. Вам це, певно, здасться смішним? Навіть неймовірним, але на цей шлях ми стали вже за наших часів. І тепер уже дається взнаки тенденція використовувати для потреб цивілізації підземні простори, що не вимагають особливих прикрас. Маємо, наприклад, лондонський метрополітен, будують нові підземні електричні залізниці, по землею прокладають шосейні шляхи, відкривають ресторани та майстерні, і кількість їх невпинно зростає. Очевидно, думав я, ця тенденція усе посилювалася, аж доки промисловість остаточно втратила право перебувати під сонячним світлом. Що далі вона все більше занурювалася у землю, там будували величезні фабрики та заводи, доки та й тепер хіба який небудь робітник з Істенду не живе в умовах, що фактично не дають йому змоги використовувати всі вигоди земної поверхні? Знову ж таки багаті люди, безперечно, завдяки своєму витонченому вихованню і прірві, що відділяє їх від брутальних злидарів, багаті люди, кажу, намагаються відмуруватися від мас і через це значні простори землі стають неприступні для більшості населення. Тепер у такому становищі вже половина найкращих місць навкруги Лондона. Прірва між багатіями і бідняками ставатиме все ширшою, бо вища освіта вимагатиме забагато часу та грошей, і люди заможні плекатимуть у себе дедалі витончені звички. Взаємини класів? що тепер подеколи призводять до мішаних шлюбів, і які дещо гальмують розподіли людського роду на два окремих види, з часом треплятимуться рідше і рідше. Отже, кінець кінцем на землі лишаться самі заможні, що житимуть у розкошах, прагнучи лише краси та комфорту, а під землею – незаможні, що не матимуть нічого. Робітники, примушувані повсякчас призвичаюватися до підземних умов свого існування. Живучи там, їм безсумнівно доведеться платити, і платити чимало за провітрювання своїх печер. Не пристосовані до нового життя, або ті, що мають бунтівливу вдачу, мусять померти, але нарешті все врівноважиться і підземні мешканці настільки звикнуть до нових умов існування, що будуть по-своєму не менше щасливі, ніж їхні володарі на поверхні землі. Цим, на мою думку, пояснювалася величезна врода одних і блідість других. Великий тріумф людства, про який я мріяв, набув тепер у моїй уяві зовсім інших форм. Це не був, як я гадав, тріумф морального вдосконалення і загальної співпраці. Натомість утворилася справжня аристократія, озброєна всіма здобутками науки, аристократія, що доводила до логічного кінця нашу сучасну індустріальну систему. Ця перемога була не над самою природою, а й над нашим ближнім, над людиною. Така була моя теорія. Я не мав на похваті утопічних романів, що ними міг би керуватися. Може, пояснення мої цілком помилкові, але я таки думаю, що вони найправдоподібніші. Припустивши це, я мусив визнати, що цивілізація, досягши зеніту, йшла тепер до свого заходу. Надмірна забезпеченість володарів світу – призвела їх до змиршавіння і зледачиння, до виродження. У цьому я пересвідчився на власні очі. Яку еволюцію пройшли підземні мешканці, я не знав, але скільки бачив морлоків, так, до речі, їх називали, то мав підстави гадати, що в них тип людини зазнав ще більших змін, ніж в Велоях, вродливій расі, з якою я вже познайомився. Тут переді мною знову постало питання навіщо взяли морлоки мою машину часу? Бо я був певний, що то вони її забрали. Невже Елої вища раса не можуть примусити їх повернути мені машину? І чого вони так бояться мороку? Я почав розпитувати про підземний світ війну та нічого не добився. Спершу вона вдавала, що не розуміє моїх запитань, а потім відмовилася. Відповідати на них. Вона тремтіла так, ніби її жахала навіть сама тема розмови, а коли я став напосідати, вибухнула плачем. Окрім моїх власних, це були єдині сльози, які я бачив у золотій добі. Помітивши їх, я зараз же перестав згадувати про морлоків і намагався поводити себе так, щоб з обличчя війни зникли ці сліди людських почуттів. Минуло небагато часу, і вона вже сміялася та плескала в долоні, коли я врочисто запалив перед нею сірника.